A telefonon 09-et tárcsázom, New Yorkot kérem, karádi katalint hívom föl. Körülményesen kinyomozott titkos számának közlését ígéretem ezt híven, ezúttal mellőzöm. Ideje, hogyha távolból is beszélgessek vele, hiszen elképesztő népszerűségének hazai újjáéledése sosem volt jelenségnek mondható amikor a filmmúzeum műsorára tűzte halálos tavasz című filmjét, vagy két esztendeik hosszan kígyóztak a jegyre várok sorai, hogy a pénztárhoz jussanak. Karádi nagy lemeze eddig 300 ezernél több példányban kelt el. Ha jól tudom, a mi lemezeink életében ez valóságos rekordnak bizonyult. És a kirakatokban Karádi dalainak nem csak szalagra rögzített csokra látható, hanem a kottájuk is. – Áló? – Áló? – a központ kapcsol, hallom Katalin jól ismert sajátos althangját. Vajon hogyan fogadja a hajdan való sikerei csodálatos másodvirágzásának a híreit? Elmondhatatlanul boldogan. Életem nagy ajándékának érzem, s különösen örülök annak, hogy ez a váratlan siker nem csupán a féle divatos nosztalgia hullám, hiszen úgy tudom a fiatalok is érdeklődéssel hallgatnak. Mit gondol? Mi annyitja ennek? Talán az, hogy a fiatalokban odahaza csak úgy, mint világszerte, Föltámadta vonzódás a szívünk mélyéről fakadó, Egyszerű, őszinte érzelmek megszólaltatása iránt. Ez némi elég is számomra, mert évek igazon tűnöttem, Hogy mindaz, amit én szeretek, már divatja múlt. A tavasz, a napsütés, az örök emberi megnyilvánulások. Így hát nem tagadja meg régi önmagát, változott-e az ízlése? Érdeklik-e a mai dalok dalokzenék? Ízlésem nem változott. A modern zene nem az én világom. Amikor magam vagyok, sok lemezt hallgatok, jó rész klasszikusokat, közülük főként chopin Verdit, verdi Lisztet meg Bartókot. Igen, a mi századunk zeneit illeti, Bartók számomra az utolsó stáció. Hogyan gondol vissza pályája kezdetére? Gyerekkoromban sokat szavaltam, meg énekeltem, de a színpad lehetősége álmomban sem tündöklött föl. Aztán megismerkedtem csatók és feleségével, Acil s ők szárnyuk alá fogadtak, rábeszéltek a színészi pályára. Acil Ilona három álló esztendeig tanított otthonában. Ennek köszönhetően kerültem aztán a vígszínházba. Bemutatkozásáról Kárpáti Aurél azt írta, a legszebben beszélő magyar színésznő. Erre ma is szer büszke vagyok. Most a telefonon keresztül is feltűnik, milyen választékosan, szépen, plastikusan beszél magyarul. Angolul is ilyen jól tud? De hogy is tudok ilyen jól? De hát ez nem is fontos. Én magyar vagyok, és New Yorkban is jó részt magyarok a barátaim. Hogyan alakult az élete? Némelyek azt mondják, hogy akár csak Gréta én is elzárkózom az emberek elől. Erről szó sincs, de az zajos társasági életet sosem kedveltem. Egyébként reggeltől késő délutánig dolgozom. Amikor Amerikába kerültem, eleinte itt-ott és álszerenység volna, ha tagadnám, hogy nagy sikereket arattam. Mégis rádöbbentem arra, hogy színész énekesi pályám véget ért. Idegen földön nem kezdhetem előről a karrieremet. Így hát szakmát kerestem magamnak. Az egyik New Yorki társ tulajdonosa lettem. Ott dolgozom rendszeresen. Talán meglepően hangzik, de ezt is jól eső alkotó munkának érzem. Amerikában ezen senki sem csodálkozik, nem tekintik különleges hobbinak, már csak azért sem, mert a művészek többsége a nyilvános szereplésen kívül ilyen vagy olyan hétköznapi munkákra is vállalkozik, és ez a másfajta légkör emberi és művészi tekintetben is csak hasznára válik. Az előkelő kalapüzletben nyilván neves színészek is betérnek. Tudják-e, hogy Karádi Katalin is ott dolgozik? De hogy is tudják? Ez szóba se kerül. A vevők azért jönnek be hozzánk, hogy kalapot válogassanak maguknak, aztán rohannak tovább. Most is különös szomorúság hallik a hangjában, akár csak a filmjeiben, a dalaiban. Közönség ezt is szereti. Az alkatom szomorú. Ez már gyerekkori képeimen is megmutatkozik. De most a hangomban talán azt hallja, hogy izgulok. Akár egy első elemista. Mindig is lámpalázas voltam, s az interjú ezt az érzést most föllobbantja bennem. Elszoktam a nyilatkozatoktól. Nem szívesen beszélget most? De hogy is nem, örülök neki. Hogyan gondol vissza a régi filmjeire? A halálos tavaszt, meg a többi zilahi filmet, maga az író rendezte, az akkori filmekéktől nagyon is eltérő módon. Egyéni stílusa minden vonatkozásában újdonságnak hatott, s ennek a nyomai találma is érződnek a filmjeiben. Ami a filmbeli dalaimat illeti, azokat nem a félebetétnek szántuk, hanem fontos feladatnak. Amikor a szavak semmiképp sem bizonyultak elegendőnek, egy-egy érzelem vagy hangulat kifejezésére, az énekhez, zenéhez folyamodtam. Most a nába sosem énekel? Én Erre csupán baráti társaságban vállalkozom. Otthonomban, ünnepeken, születésnapokon. És új lemezre nem készül? Nemrégiben a magyar hanglemezgyártó vállalatnak elküldtem egy kis lemezemet, amelyen két kis karácsonyi dalt éneklek. Egy-egy virágnak szántam, a hazai közönségnek, szeretettem jelleül. Talán ezt is megjelentetik majd. Egyébként itt New Yorkban új lemez készülök. Ha nagyon mélyen magamba nézek, az otthoni siker is inspirál rá. Régi vágyam valósul meg. Magyar költők verseit mondom lemezre, csekély zenei aláfestéssel. – Miért nem látogat haza? – Írtózom a repüléstől. – Félek tőle, még a repülőtér tájékára sem erészkedem. – Ez csak ugyan fájdalmasan hangzik. Olvassam magyar újságokat? A film Színház Muzsika valamennyi számát megveszem, itt New Yorkban, a Second Avenue-n. A lap hűséges olvasója vagyok. Karádi Katalinról igen sok újság írt. Csak úgy halmozódtak az ellentmondások, míg nem az élet és irodalom védelmére kelt. Az igazságtalan vádaskodások a szívembe hasítottak. Alig bírtam elviselni őket. Kerényi Grácia szemtanúként írt arról, hogy a Gestapo börtönében találkoztak. Emberségét, jóságát dicsérte. Miért fogták le annak idején? Előbb az Irényi utcába vittek, majd a fő hurcoltak. Ott három hónapig volt a magánzárkában. Hogy miért? Nem szívesen beszélek róla, nehogy kérkedésnek hason, de az igazság az, hogy üldözötteket bújtattam. Annak idején három lakásom volt, mindegyikben jó néhány embert rejtegettem. Ezt nem valamiféle hősies áldozatnak, hanem emberi kötelességemnek éreztem. És ha bárhol, bármikor megint hasonló helyzetbe kerülnék, ma is ugyanezt tenném. – De térjünk csak vissza a mára? Nincs honvágya? – Dehogyis nincs, pedig ide Csova harminc év óta élek külföldön. Minden magyar thonvágy De könnyebb a sorsuk azoknak, akik fogják magukat, fölülnek a repülőgépre, és amikor kedvük szottyan hazalátogatnak. Talán mégis rászánja magát a repülésre, és akkor viszont látjuk Budapesten. Addig is kíváncsian várjuk verses lemezét, és szép karácsony kívánunk. 1980, Kács Marianne! Fájdalmas a folytó érzés, ha az ember messze földön él. Néha felsír benned, ami emlék, Vedd egy magyar nót fót, Hol van az a koros, kicsi gőröbbe út, Csak az a vágyó lelked Tomiát. Dorozsol egy hangbelül, és csábítónak mondja, Tomi várj, A fájdalom van a